פרק יא. והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה, מואביות, עמוניות, אדומיות, צדניות, חיטיות, מן הגויים אשר אמר ה' אל בני ישראל לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם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 אז יבנה שלומו במה לחמוש שיקוץ מואב בהר אשר על פני ירושלים ולמולך שיקוץ בני עמון. וכן עשה לכל נשיו הנוכריות מקטירות ומזבחות לאלוהיהן. ויתענף אדוני בשלמה כי נטע לבבו מעם אדוני אלוהי ישראל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 קרוע אקרע את הממלכה מעליך, ונתתיה לעבדיך. אך בימיך לא אעשנה למען דוד אביך, מיד בנך אקרענה. רק את כל הממלכה לא אקרע, שבט אחד אתן לבניך, למען דוד עבדי, ולמען ירושלים,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 בהרוג דוד אותם, וילכו דמשק, ויהיה שבובה, וימלכו בדמשק. ויהי שטן לישראל כל ימי שלמה, ואת הרעה אשר הדד, ויעקוץ בישראל, וימלוך על ארם. וירבעם בן נבת אפרתי מן הצרדה,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 שנם עשר קרעים, ויאמר לירב עם, קח לך עשרה קרעים, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הנני קורע את הממלכה מירו, ונתתי לך את עשרה השבטים. והשבט האחד יהיה לו, למען עבדי דוד ולמען ירושלים.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 למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלים, העיר אשר בחרתי לי, לשום שמי שם. ואותך אקח, ומלאכת בכל אשר תאווה נפשך, והיית מלך על ישראל. והיה אם תשמע את כל אשר אצוויך,